su nam dali stan prvi 285 da su muslimi znači vjerovali u Rubu vile što potvrdi potvrdi vladar stano treba stvoriti da on stvari ibadet sina. Nakon što potvrde da Allah Ta'ala Gospoda, opet poslije toga uz Allaha još nekome ibadet sina. Kaj Rasul wa došao u ludima koji se tako Allahu s.a. ibadet sina i Allah mnogo spominjali i hađi, obavljali tako i Ali se torej toga uz Allaha s.a. ubožavali još neka druga kao što su i ideoli, drveće i kamenje, jel tako, ali isto tako i dobre ljude koji su prije živjene, na čije kaborove su više i brazećine, kao što je la, je tako? Pa, zbog čega sve ovo da potvrdimo, znači da je ovo različaj da sam i sam došao i da analiziram i stvartimo, tebi će Znači da će samo Allahu ibadat čini, da će I da je toga suko bižmeđu rasula s.a.v. i Kureša svi ostali mušlika. Zašto? Zato da svetimo, ili na taj način ćemo svetiti svoštinu Na taj i ukova i danas između Mulehida i Muštika. O tako, ono što je bio sukova između Maha i sada i njegovog naroda, koji je bio na širku, i dan danas je problem između onih koji su na istinu koji su na badatelom, znači između onih koji su na takfiru, na ispravnom vjeru Allaha i, i onih koji su na širku, je li i dan danas je tako, mnogi Nešto treba da nuže, da im ne vrijedi što vjeruje u Allaha i potvrđuje u Danu gospodina. I njegov i vadaći čini, ako uz Allaha još nekome, i vadaći čini. da uz Allaha još nekome do upute, da im sva djela prokade. I da im ne vrijedi ništa od Islama što čine, da im sva djela prokade. I da, da smori stvariti ime gospodina možish kada dignu ruke i počne dozivati Mošemu sallallahu ili nekog meleka ili nekog drugog tražiš od njega ili tražiš od da postrgbije i kaže da Allah skoro sada da kimi i da nema sa onim Rasul ništa toga rekli kad to saznaš shvatiš kak suštinu i da i svakvići poveže, znači da je te učiju stvari suština, znači na la ilaha ilaha ilaha, nema drugog ilaha općim allaha, a ilaha je ono što se obožava, čemu se i čini, onda vrtao da je Allah onaj koji konaše i vadać čini. I to je taj celkić. I još smo rekli da ra illallah, mušri, od mnogih danas koji se zapisaju. Islam, kako se bolje poznali, znali su šta se od njih traži. Znali su da se od ne traži da puku, šta mu kažu, levi, levi tako? Puku izgovaranje, nije se tražilo od njih. I bio problem, obu želu, je tako? I ostali kompaniji da no, opet na opet idemo Međutim, ne, znamo što da iraha idla Allah ne znači i ne tražiti od njih da samo izgovore to, nego da ostave i vadet bilo kome i pokornost bilo kome ima Allaha sr. I da samo Allahu me propiše, ima ta, i Allahu vjeru uzina, i Allahu zakon sprovode. E to je bilo, to je bilo, to je ono što se tražilo od njih. Kremo tome izavoga vidimo da mnogi mušljicu, znači prije, su bolje fratari soština nego mnogi danas koji se potišaju i misle da su muslimani. I poslije toga čakako dvije fajde prva da se raduješ Allahove blagodati, a to je islam i njegovoj milosti, a to je Kur'an, i druga da se uvati strah od širka. Tako? Da se uvati strah od širka, jer nikome nije zagarantovan. Nikome nije zagarantovan s jedne strane, ali vidi i primjere, tako. Musao narod, beno i sva i, I je. Vidio se sa njim i sve moje žive njegove vidjeli v Egyptu a onda su prekomora sa njim pršli i na njihove oči Allah stano kare topio firama i su njegov vojsko. I onda spod je toga spasrekl. Ja muset je adzina ilahem temadahum aliha. O Musa deti nama jednog ilaha neko božansko košto on ima je božansko ili kao što je Muhammed sallallahu alejhi ve selle na kono u Sudijskoj Arabiji tamo ono što direktno staje kod nekog drveta gdje se neko drvo da i da reket kaže znači reket se i je kad naučiš, znači, šta je bio sirk prvi i šta posljednji i šta je problem, otako, onda će shvatiti da je problem i danas. I danas problem. I onda će shvatiti da neko ko vjeruje u Allaha, da Allah gospoda stvrteljiv i skrbitelj, da on nije misliman. Da ga to ne čini mislimanom. Zato što su i mušnici i Allah mu i gleda čini. tako? Ali ide i na surbetak. I traži i ve po surbetima. I zove u kući i razmi I ide ajda zbedi na kagur. O tako? I vjeruje da mu je ona ve reket i njemu se obraća. Išta mu ne vjeruje. On je u istom stanju u kojem je bio i koreć. tako? han shirkatiku i sve dok ne ostavi sam i vjeruješ neka me drugo mimo Allaha i sve od vjera što bude čini bude čini samo Allah subhanahu wa taala neće vidim tvoje suko tvoje suko pod mu ta ali senan da se vidi da pokutura je sve je borba da se samo Allahu vjeruje da Allah izbade, či ako pozove ovom tevhidu, dobro Allah, kaj, i da ima znači, kad pozoveš ovom tevhidu, prvo kad te predvjeliš, ti I na toga sljedi da, da na tevhidu. Kad budeš pozivao s ovom tevhidu, štira, da ti bude. Octavo dove l'iva fica dice che siwa pa' kolai mah, nego che ne piet. Esa, qua che dale Anna li condi ne vino, a due smutale, swa come nebiju da ima ne prete. Se affina il od o ludi vigina. Quindi io Ba'bohom ila ba'bohom zukru, kao goro, a jedi drugim objadluju ulječani, ukrašeni govor, da bi razlijal barakje, tako da bi drugi zava. Na drugom mjestu u kjedali, kaže ali nami kodbi nabijim, adogom ila mjegin. Tako smo drželi svakvom nabiju, neprijatelje od mjeginima, od zločina. Ko su zločinci svojde? Ko? Udrijedili smo da svaki ne bi ima nepre svi od doćina. Sko su ovi poslu? Nušvi. tako. Al. Allah sada taj lada. Iz čega odjavljava ajta rasula sabavaricina? Ali uđe. Uđe da on Nisi ti prvi, o, nis ti prvi su prije tebe. Svaki ne biji. je imao o tako? Iko imaš neprijetlj. I od ljudi, i od žine. Od žine, od muđirima, od A je ovo utjeha Rasula Salavah Ali Eseram, da je sigurno utjehaj svakom sljedećem i poslije Rasula Salavah Ali Eseram koji bude pozivao, ono nešto mi je pozivao Rasula Salavah Ali Eseram. A to je teo sigurno. Svako od njih ima neprijesaj. Ali Rasula Salavah Ali Eseram gdje je imao šta? Najviše neprijatelje. I njegovi neprijatelji su bili najžešći. Tako? Dakle, njegovi neprijatelji su bili najžešći. Svi oni koji dolazu prosto i tako dakle, ovdje neprijatelji. Ali njih nepreatelji su ispod i dakle, nisu kao neprijatelji koji su bili neprijatelji Mahmada sallallahu isa. Isto toga smije tako I tako vješti. O tako. Nis se toliko trude, košto su se trudili nekaj prijatelji sallallahu salabaha isa. Zato je ovo svakom od vas i nene. I svakome ko bude poziv onome ko poziv, čenije ko zivao Mahmada salabaha isa. Imaju Znači, netvijatelje su imali od mužirima. Muširika i nevjernika, tako. Tam ne samo muširika i nevjernika. Mužirin, zločinac, je svaki novotar. svaki bida svaki faršik koji odraća od ruku. i uvršava novotarju, a odraća od suneta i predstavlja sunet što gužniji, što vratni. Pravi put. Želi da ružnji, ti kaže A strankoći i balke. I ono s odgovara. I ono skroz što profitirat. Želi da ti kaže lijeti. To će svi ružnji. Znači svi su nezvjetljivi. Da. Ali nemoj da. Jer Avet je nastaljavo čekava. Gledbić radijen. Ona će je vadovoljna. Na je gospodar tvoj. Kao upućinaš. I pomagaći. Zašto ovdje kao uplučivaš? Jer kad vidiš koliko je neprijatelja i koliko se ljudi trude i koliko se isprečavaju na ovom putu, šta se prvo uklati strah? Koliko se trude, koliko se odvračaju, koliko se šubi u vasiju, koliko se odgovara, nije to istina, nije to istina? Zašto ću strah? Ja ravi, kako ću ustrati, a kako ću stretno u istinu? Otako? Uzatite strade, šiti i zavote, da nećeš moći pogledati istinu, otako? I ja, ovaj te nedovara šovje strane, ovaj to odraca šovje strane, onaj ti prije ti odamde, onaj ti odamde, a kako to? A vidiš da to nije to? Šta, uzatite strade, odstavno, kaže, odstavljaju, odstavljaju, dovoljan ti je tvoj gospodara da te uputi kao upućivač a kad te uputi to je konti, što vas je malo oprako ona sira i on ti je dovoljan kao pomagač kao pomagač i to je utjeh za svaku ko bude ovom telofidu i obođer ima će neprijatel ima će neprijatel I kao što kaže رسول الله عليه وسلم بذوذنا سفيه neprijatelje u hadisu questo i uvod va sahih a kažemo va sahih a je to il rah je to quindi per kažemo buhari i muslim kažemo bilježiga 2 sheh a Pravodil jednu knjigu, znaš, s Arabskom, i tam očez podpomjenje kaže bilježel hadijs Seyhan na Arabskom jeziku, dva Seyha i on je uznal i to napisal na našem jeziku, bočanskom, ovaj hadijs bilježel i stavljel Seyhan, nije ne pregovalo. Mislim, uh -huh. da to ima nekoga. To jedan profesorovsku jezke. Ili ja, to je jedan profesorovsku jezke. Kad ostane u sami reći se ti snimaš. Ođer. <laughs> <laughs> A ima još nekih stvari kod naših profesora. Moje sposlije s <laughs> to da gledam حفاظت مو أهل ونأتي وذلك هي حديث كما رسول الله عليه وسلم لا ترجع طائفة من أمتي على الحق الواهرين هذا يجب أن يكون لدينا ومن أمتنا إستني بيتي فقط يعني فبيدنا إستخنو إستخنو إستخنو إستخنو لا يضرهم من خاجة لهم الله إنه شيء نشكد هناك وإنه Odmara što je prirada te iskupljene. Znači da je mnogo izkušenja. A najljšće izkušenje je kar bi ih neko naprti. A to ne se nešto. Zna je boruhu men hazalahu. Niti se ima što je kojim se suprostali. Odnosno, onaj ko se samima razi, razi i Tako šta je te amrubahi vuhom terarit, toh ne dađe Allahov odrza, a oni budu načan. Tako znači, ova dava je napadnuta. I zakon Allah, subhanahu wa ta'ala je da ova dava bude napadnuta. Kao što su s njim dolazili neprijatelji su suprostavljali se. Ali ova sada kada zagadam to o šta? Da neprijatelji koji su dolazili, Mohameda Saba Bahari, i suprostavljali se ideološki, je li idejni. Ubačivali sumlje u njegovu poslanicu. Odbraćali ga od toga i onaj koji ga slijedi. I silom se su proizvajali. Tako Allah je ostavio jednu radosnu vijest. A to je šta? Da će uvijek biti jedna skupina na istinu. Na istinu. To je jedna radosna. I druga radosna vijest. Da ništa od svojih pozbava, od svojih šugdji, a mi smo već naučili šta su šugdje, jer čitam u koja se zove Razotkrivanje šugdji, ništa od svojih šugdji što su ubacivali u pogledu poslanaštva Muhammeda sallallahu. I da je istina ono sa čim on dolazi, Allah s.a. nije ostavio da nije razja Pa ja ti jošteno objavio, je tu bi metali. Neće ti doći ni sa jednom poslovicom. Znaš što ovdje kaže, kaže Allah štana metod, poslovicom. Neće ti doći ni sa jednim primjerom. Neće ti nalest ništo, ništa kao sumječenje. O tako? Ili nekabiršak a da ti mi ne dožimo sa istinom. O tako? Neće ti ni jednu sumju ubratit a da ti mi ne dođujemo sa istinom, no, Sa istinom koja je nekoditna i koja je, znači, upečakljiv odgovor na njim ušomničenje i posli koje će oni zašutiti, nema nikakvog, odgovorna. Tako, ostati bez tekta. Tako, no, aš se i najbolje objašnjenje. A da ti mi ne dođujemo sa istinom i najboljim objašnjenje. Znaš ko da Allah sama kaže Nećete doći sa primjerom, odnosno sa poslovicom. Zato što te primjere i poslovice koje je kao sumne, se drži oširi među njima kao poslovice. Šašan Allah. Ovako učenja teći, ovaj ajed i kažu da što ovdje nekter, zato što su te stvari koje su dolazili od abu džehla, od otstalih od bišmana, ove dave i ove djeri, Brze su se širjela i prenosila sa jezika na jezik. Je ja li tako? Kao poslovice. Kao poslovice. Našto ću ovo poslijeći. to nije upravo naša današnja situacija. Jer nije ono što prigovori ovoj davi ovdje, danas ugradači, sutra sluči i su Kralo prvnije, kralo poslovice, ja on prenaši krepanos. i predstavljati. Isto, što je isto po nami, tako, isto Te, ona, kad se suda, sule, ta zašto nejračite na kambilom, tako, ta zašto vozite auta, kada ste poti te tlačenici, tako da ne znamo, ti raširenih priča i primjera, vidite da sve ide kao prijene, kao poslovice, trenušu se i širi se ko kube. Bez Ali ništa od toga što so oni pregovorili, nije dosta da ova stana tada na nije odgovorio istinom i najbolji objašnjenje. Šta to znači? I danas kad god ti sa nekim divjerom zna da je Allah stanova ta'ana način odgovorio sa istinom i najboljim objašnijem. Zato što nijedan mušik poslije evo džehla i ostala mušika neće dosiča do tako. Nijedan se ni poslije toga više trudio da unese sluđu u ovu vjeru kao tu. sluđu. se, se A tako. Jer je nego ono je to odvećo tamo ja čim dolazim, samme la acij endahom. Min bejni ja, je idihim, ja čim dolazim van ajmanihim. I sa njihovi desnih, van šemailihim, sa njihovi riješ. Pa naoče opet čim I priladim. Na ovom pravom putu, sa strane da jih odbrati. Ako škjer ovim pravom putem znaj, da ti prilad je šarši strana. ni za drugo nego da te i ti ako budeš postan prema sebi i iskren prema sebi uutru kad uzmeš abdješ i izrađeš iskuće i vidiš prvo komšiju koji ti ide u susret i sada pušaš ga dobro sada će ti prvo reći vidjet ćeš da je to odvratanje uravljavljaju ljeni Vi, vidjet i kad da vidiš izdareka prije vrijeme se i da ti prilazi za to. I tako gdje god čokneviš i gdje god makniš. Znaj da si šeitam vreda na šokom kodom. Iz prijeda i od požara da ti napraviti začinu na ovom kultu? je to tako? Allahu amudu. Jer kad istina bude napad muta, onda oni koji je noći moraju da da je I dok je brane, brane, brane i iznose, dokaže, zanim, dokaze, dokaže, iznosi, dokaze da je to istina, iznosi, iznosi, iznose, šta onda na kraju bude rezultat, na kraju to svima postane jasno da je to točita istina. Oskud ta svima postane jasno da je to očita istina, zato što je to s početka bilo napad napad. A da nije napadnuto, čak nijeliko koji je nošet ne bi da je toliko vrata Vrani, allahu Allah hova da ova vjera bude napadnouto da vidi ila uđi Uđi muđa, iđa tohpanje kristana jasna svima da je uđu istina da je uđu Iština od Allaha sviđanahu Vrani Naram, zavu vjeru Se insa mora trudit i uđut i neće imači vraniči Vrani, vrani, I da će uvijek biti jedna skupija pobjedonosna, tak? Bić uvijek pobjedonosna šadu ukazima, a nekada i sa šadu ša šadu. Ša I Allah s.a. ta'ala u Kur'anu garanti uvijem zaista i naša pobjedonosna. I naša vojka će pobjediti. Pobjed, o tako. garantije svojim uvijek. Medoštje Allah wa ta'ala garantije svojim uvijekima koji se na uvijek na uvijek, tako koji na naorože i krenu u borbu, ono će pobjede. Međutim, a ti siediš i ne učiš, kak si še brano svoj već? Mijinaš oružje. A tvoj glavno oružje i jaš? Znane. pa ono Pomože, toga? toga? Podvulčeš, Ko ne ješte Kur'ana i srne, ta. onda odavlja se. To je svoje svoje oružje. Trvo oružje je znan. A i tak Allah sam na taj najbolje zna i u čestim situacijama. U čestim znači, uh, situacijama da mnogi ljudi koji su znači, neukit. Kad se čvrsto držije onoga što znam za dvire, mogu da pobjede brojni učenjake mušika koji sposobno učili kako da u ubacili i kako da odraslila Allahov pult jedan sučaj kaže da je došao čovjek i uviedzi drugog da treba činić dove dobrim ljudima zato što oni i vam položaj kod Allah stanovka, naprimjer še da se nima dole mogu upočivati i od njih pa kaže šta je dokad, kaže uzvišeni vala, tak se vam da kutilo pisa, viri ljah i anu ahtar nemoj ti nikako računa da soni koji su ubijeni na Allahom putu mrati šta znači ako nisu mrati da su živi on tako ali što živi onda od njih možeš tražiti od njih možeš tražiti od Lijosko da laha misu, znači, da lachija un, čak štoviši on suhili, inda odbini vrza kum, kod svoga gospodara odskrbljeni. Pokaži nemova šta tu na kraju. Kodinu gospodara šta sone. Odskrbljeni. A, znači ne odskrbljuju. No je gošu. Odskrbljeni. Tako što on da su rogovi. Tako. Potrebova druga odražiš. Ili od gospodara njihov, koji njiho odskrbne, neko tako. To je jedan primjer, koji je ovdje Šavarovskom je tu razpije samo jedno teči. O pa vam je, tvoje reče, Dioruza Koon ili njeruza Koon odskrbne. Nijem kaže Dioruza aha. Pa koje Dioruza Koon, da on svistu tako odskrbne, znači njih neodskrbne, on. Neodskrbne no, on. Svakako da nekada oni koji zavodi vedra Svjeta puta imaju dosta znanja. Budu pravi učenjaci u Sadiru. Budu pravi učenjaci u Koranu. I danas ja svojna situacija tak. Da su najveći, najbolji učarci danas na, na duniavku Korana. Je li tako? Najveći novak. Najveći novak. I tako rali, znači inni nekad, znaju dloukaz, zato ono ako pozivo ovom tevčiju, isto tako mora nači dloukaz. Zato svoju obrazuju nekad, kad čuju da neko pozivo tevčiju, a znaju da neko znamu skromno. Al se tako radovali i tri. Muslisi, kad bi indolazili ko straniči, tako, kad bi indolazili ko straniči, ka lama ja eskom rosulohom bilba minati, farihom bilmaidahom minal aid kad im dođu njihovi rusak sa jasnim dokazima oni se raduju sa znanjem koje oni imaju znači ponose se sa znanjem koje je kod njih i to je isto situacija danas kad dođuš nekome i podivaš da u vjeri i tevhid, šta on se raduje znanjem koje on kod njega tako i Isu će to svoje znanje kao onaj kad raštrijao sa njim Ahmed Bidah, Rahimullah, tamo u šetku. Pa on iznosi dokaze, a on ne zna šeće, onda priča o proizvodnji čega? U volova. Šta je drugo? Jer mi što samo čuo da znanje. Isti što razvoje tako, industrije i tehnologije i tako već. Ako mi idu, pravod manje, od Allah sviđanho teha idu, kazi masu. kraju najveća da ne je si idu, či nisakati Allah na nije odgovor. To je u na nije koji se bude trudio na će te odgovore. Zato ova šta tela onim mušnjenjacima koji se mnogo trudili da odgovore i mušicima upravo tvori ta vrata pa svi iznijeli mnoštvo dokaz za razlok od onih koji nisu se toliko trudili. I ima na sve odgovor, ili direktno, ili je alla šana tala op čeli tim tekstovima skrenuo pažnosti i, i šare na neki odgovor na njihove, znači njihove, na izavlje. Pa odgovor, ovaj knjiga znači u kojoj razostrivamo šubre, tak? Odgovor na sve njegu minove šubre je u Allahovu šta ti u ovoj zes. Veći sve odgovorimo, tak? I ona koja je, je objavio ovu vjeru znao je sa šim oni mogu i za kakim šubama mogu douti. I odgovor, kako kaže na onih koji su zavodi, na znanom na dva načina. je odgovor? Na dva načina. Neće ti doći mi sa jednim primjerom osim da ti mi ne dođemo sa istinom. Znači, ova, ovaj ajat je općenica. Ili sa najboljim objašnjenjem. Ovaj ajat je občenica. Znači, na sve ima A odgovor na sve je na dva načina. Prvi način je Uvčen turgu. Nesvaku zavudu ima uvčen turguh. Aču je velkat fajda znači uvčenutu uvčenu uvčenu uvčenu uvčenu. Nesvaku on je sve objavio knjigu u kojoj imaju jasni ajati. I one su umulkita. Ti jasni ajati, oni su osnova te knjigi. Umulkita, glavnina te knjigi. Većina te knjigi koja se objavlja. Većina te knjige su jasni ajati. Otak. To koji umulkita. U ovu hladu mu A ima i drugi ajata koji su mu Šta znači ovo za tešari? Manje jasno. Mi tako prelogim. Zatim nije to manje jasno. Nego mu tešavi da će učini nešto slično. tako? Ili mogu da u nesu šta određeno narazumije? Narazumijevali. Mogu da se mogući da se pravino narazumije. I Ima ukladu mu tešariha. فالله سبحانه وتعالى بجود يوباشني ما توهو هكذا في هذه الكنيسه وهذه الكنيسه وهذه الكنيسه شط اا انا مسكنا ياسني اي اي يوبي وكذا كويس ما هي فاستوند samo smijedi to je ovaj manje jasne Sada sega is it the alarm kitchen very difficult sešat opet jele isen žele nari i piva on fitness vod te va, te i želeći da i oni da i iz okna da iz okrena znači i ovo je znači ovo je. nešto što je krivoš ako se ovoga uhvatiš i ovo uhvatiš razokrićeš svakog notara i svakog subhađu i svakoga ko da uvaši i fitnu i da zadovolji svoje srasi tako što će mažiti tako nekaš kako gledaj ga očim govor. On pa govori na jednu tem, onda vidi kakve dokaze do koristne. On tako. Pa ako bude koristio one dokazi koji su manje jasne i manje nije zani za to o čemu on govori. A ostali one dokaze do koji direktno govori o tome. Direktno govori na tem. Znaj da želi da na primjer, kaže ubacuju sumnju da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije konstantan u mudima. Kako kaže Na primjer, kaže vidja, što Vidje što je bolest nije. Uvati joša za nešto što je nešto on pogrešno razumije. Da vidimo u kojem kontekstu je to slovo. Ali zašto da kojemo ovaj ajezka od uđađa. Kad je Allah, subhanahu wa ta'la, jasno odjavio. Vona arsalnake illa kakata linnas. Mi tani smo poslali ušim svih ljudima. Ači svih ljudima smo kato stavl da si da gleda se što smo miest i da i opomeniš vana mi tani smo pa vidi kao što ovu radicu i direktno na te na temu i i direktno odgovor, da je to sam da je to L'anbir могут makrabini, pozori svoje tijenu razmi, šta je da šal je ajeta. Dali mogući da ikada, djada ajeta, pro turi ješi drugom, da se mogući ne. Dali i moguća pro turišnjuć, iznadženja kog i drugog ajeta. Dali kad moguća i drugog Dali kad moguća i se oh je. Ovo hodno jednostavno, da vidimo da, u kojem kontekstu je doslovio kontekstu postatenosti da dave. Prvo šta, objavljamo samo njemu, pa onda šta, upozorujo mm. vižu rodinu, da tako vredost ljude miri. A urobu upozorujo vižu rodinu raznači da i samo njima, što sa, mir je tako način, nego aji koji direktno gori, namo u tem gori, nekostam sviđa sviđa I sviđa ljubima, každa E jeste vidjeli se, kako nešto, doži sa nečin, što se može tako razumite, tako, ako odlazim do koji i direkt ljubima. A tak? Nežno, njegom nešto spomni. što se... Šta? O tako? Kažu pa su kako Zabra, čist? a čisti? Pa kažu, nešto nije nam da to operajemo i osvijećamo, A uzeo to svojim ustima, o tako? Samo da ulogu, A gdje, odajali, gdje tovare, kajže, ako zaloči, operi sedam put, usnim put sa في 7 2 1 40 تشزين في دي اولي هدي دي ريكتيوناتين اولوز وود اوف ذا ساوت دوت لايك كوك اتفقا را دي في باسيسون اتفقو دوتو في كازوستا على الأرش ستوا ميلو ستيفيشن داشو تيكا اتفقو a oni dođu i kažu šta? To, ja, što, ši, ne, to nešto, ni nešto neke misliš, nešto ne misliš. Slično, kažemo da su uzbjegalo, onda s novom profesijalim, slično. Šta ja, je ovo? Podvrčivanje direktnog dookaza da se uzbjegalo i dokazivanje to drugim dookazom koji hoće da se prostave ovom. Ovaj. A nekvažno to nije se postavljeno. Za istanjemo ništa nije slišno, ništo uzdígalo, nakon kako priduši njegovu Jer u tom slučaju istražu da se ovih šta? Šta je kažu na granu, neće niko vidjeti Allah s.h.a. Šta vam je dokaz? Kad je Musa alai 7 pražio od Allah s.h.a. da ga vidi, pa Allah s.h.a. rekao Lenteran, nećeš me vidjeti. Ovo dokaz da niko neće Allah vidjeti. Šta ne? Vidjet. O, zaniko, vidjet. A šta će mi se ajtima koji resnu govoriš da da će toga dana u džuhu jome i din nabira. Toga danas neka vičaš i jedla i nabira. U svoga gospodara će gledat. Gledat šta Ovo direktno govori šta, na cijem, o tako. Nao, vjez tam odgovor nao pitanje, da će i gleda tu svoj gospodari. A to što muša arrešala, tad ga nije mogao vidjeti tako Nije ga mogao vidjeti, zato što to bilo šta na djavu, na dunjalu. I nije što bila šta na taj našta kaže i odkazni koji će biti kazni za kreatori koji nisviđeru, šta će biti kazni? I da suvoni, jomaj edin ar vabihim la maštugu. Oni su ga da nam slu gospodara maštugu će ja. biti zašto, ti za koni. I je izgaviti, odtruka kazni. O tako dokaz oni koji ne budu tako ukaženju da, da neće biti smađu neće biti za prti i neće biti za zašto. Ja Jeste opratili sad ovaj općenjski odgovor? Pogledaj kakve dokaze koriste. On je neke okolne čije značajne treba da nas nacjegne i navede da znači ono s kojom želi da, da dokaže. O tako? A odzad cijelokali, koji ti rekno učiju i rekno zgovaraju na to piju. I to je pout svijih na lata. To je tu svijih na lata. I to je pout svijih وحديث دخلها مُتَتَتَتَكُنَ عليه أو دخل..., آن ل warn أكيد كي ت Serve the navy чтобы Frankenر? انتوبت ، لر في Monta 거는 العلي الأشد العلي مع السنوع لأنهمِ يستعملوا أيِّ factورات وأنهم نميت فيranean الأهل كفقة Wirtime عми니 م factual س Hoe ادتيج فنسيك يا الذين اريتوا ذا فسر هذا ها كاذب اا و بيسان ذا ذا الله عليه وسلم إذا رايتم الذين يتبعون ما تش ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله. سم الله سنهم الله فاحذروهم kad vidite one koji š i manje jasne ajete to oni koji Allah vorde spovinje pa iše prisu pričajte. kaže žerij u ovu spada svaki novatar. Zato što svaki novatar snijedi man jasne aje i dokar. i ne imali jednoog novotara, a da ga ovaj aje meuobuva noguvata. Ne imam jednog novatara, koji je novatar, a da ga ovaj ono alec nije, pogledati da se neodnoši na njega, da on slijedi manje jasno, zato što želi svići i želi da on to tumači kako njegu odmahali. Pa je to znači prva šupa muštika. Prva šupa, da se hvala iznovanja jasno ajeste eto prvi neka kako občen za to za prvi občen za subjekt potreban je ovo dobro godina kinesina govorne jesni viktorina kraloje na tu Znaš pa ovo, pa ono ti reći, ja to ništo ne znam. Pa znam da je Allah sam sajana Rekao pa kažiš mi nešto što jasno. Ne, Kad uđi počne obršnjavati pa imaju evlijije pa znaš može se njima dovolj puti pa oni imaju počne mjesto kod Allaha pa ne znaš ti ne znaš pa imaju oni ovo, pa ono ti precija, svojim ovdje razan. da Allah s.a. uslovio, znači svakom, ako da uđe u ženeti, da isponi la Allah. A ilaha, Allah, znači da sam Allah ujtadači. Hrmačano ja nesmijem И слo но сух кoлo мудаси сумне приса приса приса ти разбиш. То та саид не мискин го ка. На пример, наредни да се бори против луди da не кажу да е разум. Ста еш, И саер. Опан сарата ва асеру فاسبروا الى حديث حسن من قال لا اله الا الله فتكن وكفروا بما يعدد من الدنيا وكاد لا اله الا الله يغني كفرونه من الله ثم في بعد تنيم والله في بعد i tako da. Oslanjanje. Strah, nada. Prežentivanje. Traženje šta koristi. Traženje da spazi i odadna šte. To je i da. I tako da je znači jasnim dokazima. Sve svetih, sveti, sveti šut. Ovo. Ja mislim da je s ovim... Dovoljno je veća. No, nije veća. Bez odbira, što je veća rekao, ja se jak se zaustavio ovdje. Znači, sljedeći put nastavno od prve šubje koje ugačuju mošljici, pa onda učenit s odgovor pa detaljeno odgovor na pa druga šubba, pa učenit i detaljeno odgovor. Tako sve šubha po šubba do kraja, Or it is uh